Ma in chi le in bagno? Dio buono Ciao. Sì eh. Ci serve il numero della dracma <ride> Cosa? Ci serve il numero della dracma The dracma Ma adesso non credo che non avete voi brutti stronzi <ride> Adesso, adesso, adesso, adesso torni in bagno quando ho di fare la cacca mi e richiamate smettila. <ride> e come facciamo a sapere quando ho finito di cagare? Non lo so